ای سبقتا معرفت المتشابه تعریف د لغتن اسم فاعل د تشابه نه په معنا د تماثل یوشی شر مشابهه او تماثل یوشانتی واره ويراد بالمتشابه نا الملتبس و اذا متشابه دې کې ملتبس مراد ده ومن هو المتشابه من القران ذينا غ متشابه دي قران مدي الذي يلتبس معناه شراغه معنا پوشيده وي التباس پټواليته وي وَلَا لَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ استلاحاً متشابه دیتا ويان تتفق اسماء الرواة لفزن وخطون اتفاق راشی دو نومونو دو راویان و لفزن و خطن و تختلف اسماء لاباء اختلاف دو نومونو دو لا خطون ولا بالاکس مثال نبیسنگای محمد, محمد ابن عقیل بی زمی العین محمد ابن عقیل بی فتح العین نگو ردی که التباس اس بیا دی که نا ابیا مو گنتی کمزوری خوبا دا عقیل پا عقیل وی او دا عقیل پا به با عقیل وی اتفقت اسماو الرواد دا اسماو دا رواد و متفق دی خو اختلفت اسماو لابا شوریح ابن نعمان او بل پل رازی شوریج ابن نعمان آه. نو اختلفت اسماو الرواد درواتو نمونا جودا دی واتفقت اسماو لابا ادا پلارانو سری دا یوشان تیلی اممم <تصفح> فائده د دې علم صدا واتکما نافعته هو فی ضبط اسماء الرواۃ و یفتا د فائدد د دې ضبط د اسماء او درواتو کی او ادم التباس نشواله ده پتواله ده پنتقه پده وعدم الوقوف او نشواله ده خبرداره ده پتصیب خطا او پا وهم که انواع اخرى من المتشابه وی نور انواع ده متشابهنا هناك انواع اخرى من المتشابه اذکرو اهمها نورا نوام دا و ای دل تنور انواع د متشابه دي چې اهم ذکر کوم منها راغې ندام دي اي يحصل الاتفاق في اللسم حاصل شي اتفاق پنوم کې وېس ملب الا في حرف او حرف مگر په یو حرف دو حرفو کې اتفاق نشتا لك محمد ابن حنين ومحمد ابن جبير ها بای نوورا حنين أو دي جبير پا منسكي دي أصول الفاظ اختلاف ديكنا أو يحصل الاتفاق يا حاصل شي اتفاق في اسم واسمي لبخطوان ولبزن تخطب اعتبار ما هو دي تلفز لكن يحصل الاختلاف في التقديم والتاخير وذالكا اما في الاسمين جملة يا <تصفيق> حبادوارو نمونو كي غندو كيوية لک اسود ابن یزید و یزید ابن الاسود ها و اما یا په بعد حروف کی مشرو ایوب ابن سیار و ابن یشار مشهور د تصانیف و نپدی کی سری تلخیص المتشابه فی الرسم و حمایت ماوش ان بوادر التصحیح والحام ده خطیب بغدادی رحم الله کتاب دے وی تلخیص ده متشابی پا رسم رسم لیکلو او حفاظت د ما منو حمایتو حفاظت داغا چې مشکل گرزو لے شوی دے دینا ان بوادر التصحیح داغا سرگندی دو دا خطاو دا وحمنا دا د امام خطیب بغدادی رحم اللہ کتاب دے او تالیت تلخیص للخطیب ایزن دام دا دو دوی او دا عبارت دے ان تتمت دا تتمین او زیل لکتاب السابق <تصفح> یا یو کس محاشیہ او تتمت دا, دا کتاب السابق وَهُمَا كِتَابَانِ نَفِيسَانِ دا دواړه عجیب قیمتي کتابونه کی دي لم يسنف مثلهما لم يسنف مثلهما في هذا الباب فدي باب کې د دې اونتي کتابونه نه دي لیکل شوی وصلی الله تعالی علی خير خلقه